Важкенні хмари, а в їхніх просвітах з'явились далекі зорі на темному небі. І ще пройшли лісом із чверть години. Шосе! Якраз вийшли на купу піску! Зраділими одночас притамованим, наче простудженим голосом вигукнув боєць, що йшов попереду. «Нарешті, братці-кролики, а ти молодчина, Андрію!» – похвалив командир розвідника. «Ми займемо бойову позицію на Кучевурі». «Як?» – звернувся він до інших трьох Корпа, Старшого і Фокусника. «Простелимо плащ на мета і будемо, як у пласткартному вагоні». «Не затримувалася б лише німчура», – подав голос Старшої. Не наче птахи, що заходились мостити гнізда, хлопці Кудрявого вмощувалися на схилах піщаної кучі гори, щоб зручніше було стріляти і з коліна, і лежачі, якщо на шосе з'явиться легкова автомашина. І в напівтемряві Кудрявий бачив змарніле обличчя Бориса-покусника і сказав йому, підсувайся до мене, тепліш буде. Можна й підсунутися. Кудрявий пригадав зустріч, що відбулась на лісовій галявині з хлопцями, які хотіли, щоб їх прийняли до себе парашутисти. Короб примусив усіх сповідатися. Першим говорив гангутець Борис. Короб не повірив. Тоді Борис скинув німецький френч, а потім і сорочку, і всі побачили глибокий шрам на ключиці. «Ган У кудряво здригнулися губи. Він теж воював на півострові Ханко в одному полку із моряками-балтійцями. Нас, поранених, поклали на теплохід Йосиф Сталін. Та вже біля берега судно трапило на міну, стало тонути. Ті, що були на ногах, стигли перескочити на тращики. Кудрео відчув, як кров шугнула до його щик. Серед тих матросів і піхотинців, яким пощастило перебратися з транспортного суду на тральщики, на катери мисливці був і він, командир взводу. Судно скособочилось, налилося в нього води, та затонути цілком не могло. Дно мілке. Свої нас не могли взяти. Що ж лишалось? «Пристрелитись? А чим?» Повернувся до коропа оповідач, відчувши, що від нього залежить, бути їм з парашутистами чи ні. Та ще рана така глибока. Кров'я тоді стільки втратив, що й зараз весь просвічуюсь, як жовтий листок проти сонця. На палубі нас і застукали німецькі матроси, і вивезли на естонський берег. Там заштопали, як змогли естонські лікарі, а потім німці спровадили в табір військовополонених. Готували баландою, гнилою капустою, брюквою. Люди падали з них від безсилля. Сотнями вмирали. У ті тяжкі часи в таборі з'явились пропагандисти від генерала Власова. Вони вербували полонених в руа Ми відмовились. Тоді Мінці нам Кайла і лопати в руки, і вбек копати окопи на їхній лінії пантера під псковом. Знаємо ту прокляту лінію, не стримався короб. Нам троє наших загинули. А потім погнали нас будувати в Латвії синю, зелену лінію. Цієї осені прислали на лінію Курланд, і ми втекли. Вичікуючи зиркав на командира, але той і без нагадування знав, що запитувати в колишнього моряка, кудрявий пригадував ханко, де кожен натр землі був посічений осколками снарядів, бомб, кулями, обпалений вогнем. І ким же ти був на ханко? Кулеметником у восьмій стрілецькій роті. Он як? А хто командир вашого полку? Саминяк, Макола Павлович, полковник,